Розділ двадцять Слухати вітер Ранкова зоря, повільно перетинаючи Арінелле, дісталася і прибережної улоговини, де, притулившись спиною до стовбура молодого дуба, сиділа найнів, дихаючи рівно і розмірено у глибокому сні. Її кінь Теж спав, звісивши голову та широко розставивши ноги, як це зазвичай роблять коні. Повіддя мудриня намотала собі на зап'ясток. Коли світло впало коневі на повіки, він розплющив очі і здійняв голову, смикнувши повіддя. Найні здригнулася і прокинулась. Мить чи дві вона дивилася перед собою, не розуміючи, де вона... А пригадавши, шарпнулася і почала роззиратися ще переляканіше. Проте навкруги були самі дерева, та ще її кінь, та ще килим історічнього всохлого листя, що встиляв дно у логовини. Там, де темрява була найглибшою, на стовбурі поваленого дерева виводили кола грибиті тінолюби. «Світло береже тебе, жінко!» – прошепотіла найнів, Знову відкинувшись назад. Якщо ти не можеш обійтися без сну, навіть однісіньку ніч. Вона розпутала поводи і, звівшись на ноги, потерла зап'ястя. Ти могла прокинутися в тролотському казані. Мертве листя шухотіло у неї під ногами, коли вона видерлася на край виярка і визирнула з нього. Від ріки її відділяла лише жменька ясенів через потріскану кору та голе гілля. Вони виглядали мертвими. За ними розтилалася широка синьо-зелена водна гладінь. Безлюддя. Цілковите безлюддя. На Дальньому березі там і сям темніли острівці вічно-зелених кущів – верб і ялин, але загалом він здавався ще голішим, ніж цей берег. Якщо морень та хтось із молодих межеріченців перебралися через ріку – вони мали добре заховатися. Звісно, не було жодної причини, чому б вони мали переправитися чи намагалися б переправитися саме в тому місці, яке вона могла бачити звідси. Вони могли бути за 10 миль вище чи нижче по ріці. Могли бути будь-де, якщо вони взагалі пережили минулу ніч. Гніваючись сама на себе за те, що дозволила собі так подумати, найнівко взнула назад, до виярка. Вона не була готова до подій минулої ночі, навіть після того, що сталося в ніч зими, навіть після битви, що передувала їхній ночівлі в Шадар-Логоті, навіть після Машадара. А найжахливішою була ця скажена гонитва, коли не знаєш, чи ще хтось залишився живий коли щохвилини очікуєш, що лице в лице зіткнешся зі щезником чи тралоком. Вона чула тралокські гарчання та кличі вдалені. Чула пронизливий погуд їхніх рогів, від якого кров холола у жилах сильніше, ніж від крижаного вітру. Але після того, як вони несподівано натрапили на них тоді серед руїн, бачила їх лише один раз, коли вже була далеко за містом. Тоді чи не десятеро тралоків вигулькнули, здавалося, просто з-під землі перед нею. Спанів за тридцять, чи навіть ближче. Із дикими криками та риком, розмахуючи гаками та жердинами, понеслися назустріч. Але не встигла вона ще розвернути коня, як вони замовкли, зупинилися, позадиравши морди до гори, повітря. Вона дивилася в усі очі, надто вражена, щоби втікати а вони розвернулися до неї спиною і щезли в темряві. І це злякало її сильніш за все, що було раніше. «Вони знають запах тих, на кого полюють», сказала вона своєму коневі тепер, стоячи біля нього в улоговині. «І це не я. Схоже, Айс Седай казала правду, хай візьме її пастер ночі». Вирішивши, що їй робити, Мудриня рушила уздовж берега за течією, ведучи коня за повід. Ішла вона тихо, уважно приглядаючись до лісу навколо. Те, що тролоки знехтували нею минулої ночі, геть не означало, що вони дозволять їй піти, якщо вона зненацька натрапить на них і знов. Уважно вивчаючи дерева навколо, найнів ще зосередженіше дивилася собі під ноги. Якщо інші проходили тут минулої ночі, вона мала би помітити їхні сліди, ті, що вчора не розгледіла, сидячи верхи. Можливо, вона знайде когось на цьому березі. Якщо ж ні, ріка приведе її до біломостя, А звідти йде шлях до Кеймліна. І ще далі, аж до Тарвалона, якщо доведеться туди йти. Така перспектива жахала її. Вона ж бо ніколи не мандрувала з Емондового лугу далі за хлопців, яких розшукувала. Таринський перевіз уже бачився для неї чужиною. Бейлон мав би її ошелешити, якби вона не була так зосереджена на тому, щоб розшукати егвейних хлопців. Або змусити Айс Седай відповісти за те, що з ними трапилося. Вона дала собі обітницю зробити або те, або інше. Час від часу вона знаходила відбитки. Безліч відбитків, але не могла визначити, кому вони належали. Шукачам переслідувачам чи переслідуваним. Деякі відбитки, зокрема відбитки чобіт, могли належати як людям, так і траллокам. Інші, залишені ратицями, такими як у цапів чи биків, точно свідчили, що траллоки тут проходили. Але не було жодного відбитка, який би без сумніву показав, що тут ішли ті, кого вона шукає. Так вона подолала милі чотири, а може й більше коли раптом із вітром до неї долинув легкий запах диму. Горіло сухе гілля, десь нижче по ріці, і не дуже далеко, визначила вона. Вона повагалася хіба одну мить, перш ніж прив'язала коня до стовбора осторонь від ріки в невеличкому, але густому ялиннику, що мав надійно його приховати. Можливо, цей дим означав присутність тролоків але, щоб дізнатися, треба було піти і глянути. Іншого способу не було. Вона намагалася не думати про те, з якою метою траллоки могли розкласти багаття. Припадаючи до землі, скрадаючись, вона перебігала від дерева до дерева, клянучи подумки свої спідниці, бо їй доводилося їх притримувати, аби не плутатися в них ногами. Сукні не дуже підходять для вистежування в лісі. Вона почула форкання коня і стишила кроки, а коли нарешті обережно визирнула з-за ясеня, побачила охоронця. Він саме зіскакував зі свого чорного жеребця посеред галявинки неподалі ріки. Айседай сиділа на поваленому дереві біля невеличкого багаття, над яким уже закипав чайник. Її біла кобила паслася в неї за спиною, вишукуючи рідкі зелені паростки серед сухостою. Найнів прикипіла до місця. «Нікого з них немає», – похмуро повідомив Лан. «Чотири напівлюдки подалися на південь за дві години до світанку. Наскільки мені вдалося з'ясувати, вони не залишили по собі багато відбитків. Але тралоки просто зникли. Навіть мертві, а я ніколи не чув, щоб тралоки забирали з собою своїх мерців, якщо вони не голодні». Морейн кинула жменьку чогось у кип'яток і зняла чайник з вогню. Хотілося би сподіватися, що вони повернулися до Шадар логота, і він їх поглинув. Але це було б занадто добре. До найнів долинув витончений аромат чаю. Світло, аби в мене тільки не забурчало в животі. Чітких відбитків хлопців чи когось ще теж нема. Сліди надто переплутані, щоб можна було щось. Певне сказати. Найнів посміхнулася. Провал охоронця певною мірою слугував виправданням її власній невдачі. «Але для мене значно важливіше інше, Морейн», – вів далі лан, проходжаючись туди й назад перед багаттям. Руку тримав на і меча, а плащ його, коли він розвертався, щоразу мінився різними кольорами. «Я можу ще зрозуміти присутність тралоків у межиріччі». Навіть сотні траллоків. Але це вчора за нами полювало не менше тисячі. Нам дуже пощастило, що не всі вони вирушили обшукувати Шадар-Логот. Мабуть, мердрали сумнівалися, що знайдуть нас там. Але й повернутися до Шайолгулу, не перевіривши кожну, навіть найменшу можливість, вони боялися. Морок ніколи не був поблажливим господарем. Не переводь розмову на інше, будь ласка. Ти знаєш, про що я кажу? Якщо тут була тисяча тролоків, яких можна було послати до Межиріччя, то чому їх туди не послали? Відповідь може бути тільки одна. Їх кинули на нас лише після того, як ми переправилися через Тарен, коли стало відомо, що одного Мердрала і сотні тролоків не вистачає. Яким чином? Яким чином їх послали? Якщо тисячу тралоків змогли перекинути так далеко на південь, відгнило гнилолісся, Перекинути непомітно, не кажучи вже про те, що їх так само і забрали звідси. То чи не може десять тисяч бути послано до самісінького серця Салдеї, або до Арафела, або до Шайнара? Вони можуть за рік винищити всі порубіжні землі. А за п'ять буде знищено весь світ, якщо ми не розшукаємо цих хлопців, прямо відповіла Морейн. Це питання турбує і мене, але відповіді у мене немає. Шляхи закрито, і з часів безуму не було Айс Седай настільки могутньої, щоби вона могла мандрувати ними. Якщо тільки не звільнився один із відступників, хай береже нас світло від цього наразі і назавжди, не існує нікого, кому б це було до снаги. І у будь-якому разі я не думаю, що навіть всі відступники разом Можуть перемістити тисячу траллоків. Пропоную зосередитися на проблемах, що вже стоять перед нами. Тут і зараз. А з усіма іншими доведеться зачекати. Хлопці, я не гаяла часу, поки тебе не було. Один за рікою, живий. Щодо двох інших, слабкий слід вів рікою вниз. Але він уже зникав, коли я на нього вийшла. Зв'язок було розірвано на кілька годин раніше, ніж я відшукала цей слід. Зігнувшись за деревом, найнів морщала лоба, намагаючись зрозуміти, що це значить. Лан припинив міряти кроками галявину. «Тобто ти вважаєш, що напівлюдки захопили їх десь на південь звідси?» «Це можливо». Марейн налила собі чашку чаю, перш ніж заговорити знову. Але я не хочу припускати, що вони мертві. Не можу. Не маю права. Ти знаєш, що стоїть на кону. Мені потрібні ці юнаки. За ними полюватиме шею лгу. Я чекаю на це. Я готова на протидію і всередині білої вежі. Навіть від престолу Амерлін. Завжди знайдеться айс які бачать лише одне рішення. Але... Раптом вона поставила чашку на траву і сіла рівно, нахмуривши брови. «Якщо ти надто пильнуватимеш за вовком», – промовила вона тихо, – «тебе за ногу вкусить миша». І вона подивилася просто на дерево, за яким ховалася найнів. Майстрине Альміра, ви можете вийти до нас, якщо бажаєте». Найнів схопилася на ноги поспіхом змахуючи сухе листя зі сукні. Лан розвернувся до неї тієї ж миті, як Морень перевела туди погляд, і майч опинився у нього в руці, перш ніж вона вимовила до кінця ім'я Мудрині. Побачивши найнів, він засунув його в піхви із зусиллям більшим, ніж було потрібно. Обличчя його залишалося таким само незворушним, як завжди. Але найнів здалося, наче вона помітила тінь досади в тому, як стислися його губи. На коротку мить вона відчула гостре задоволення. Принаймні охоронець не знав про її присутність. Та почуття це майнуло і зникло. Дивлячись невідступно на Марейн, найнів попрямувала до неї. Вона хотіла залишатися холодною, хотіла зберігати спокій, але коли заговорила, її голос тремтів від гніву. «В яку історію ти вплутала Егвень та хлопців? В яких брудних планах ви на них розраховуєте?» Айс Седай піднесла до губ свою чашку і спокійно зробила ковток. Коли найнівнато наблизилася до Айс Седай, Лан виставив перед руку, аби її зупинити. Мудриня спробувала відкинути цю перешкоду і була вражена тим, що їй вдалося сунути руку охоронця не більше, ніж якби на її місці була товста дубова гілка. Найнів не була слабкою, але в нього м'язи були наче залізні. Вип'єте чаю?» – запропонувала Морейн. «Не хочу я вашого чаю. Я б не стала пити ваш чай навіть тоді, якби помирала від спраги. Кажу вам, я не дозволю вам вплутувати нікого з Емондового лугу у свої нехороші плани. Може, для Айс вони саме такі, як треба, а для нас – ні». Ви маєте небагато можливостей для своїх звинувачень, мудрини. Здавалося, Морень значно більше цікавить гарячий чай в чашці, ніж те, що вона казала. Адже ви і самі можете використовувати єдину силу. Вам треба лише трохи повчитися». На знову налягла на руку Лана. Та не вирухнулася, і вона вирішила не звертати на неї уваги. «А чому вам не сказати, що я траллок?» У посмішці Морейн було таке розуміння, що на нів захотілося її вдарити. Невже ви гадаєте, що я можу зустрітися з жінкою, яка здатна торкатися істинного джерела та направляти єдину силу, хай навіть епізодично, і не зрозуміти, хто переді мною? Це так само, як ви відчули потенціал вегвень. Як, на вашу думку, я дізналася, що ви ховаєтеся за цим деревом? Якби я не відволіклася на розмову, я відчула би вас, коли ви лише наближалися. Ні, ви не тралок, адже я відчуваю зло, яке йде від морока. А що ж я відчула у вас, найнів Альміра, мудрине Емондового лугу, жінку, що володіє доступом до єдиної сили, сама цього не розуміючи? Найнів не сподобався погляд Лана, здивований і, як їй здалося, оцінювальний. Хоча вираз його обличчя не змінився ні на йоту, але очі... Егвейн справді була особливою. Вона, найнів, завжди це знала. З Егвейн мала вийти добра мудриня. «Вони з ланом змовилися», – подумала вона. і в один гуш тягнуть, намагаючись вивести мене з рівноваги». «Я цього не стану більше слухати. Ви...» «Ви повинні вислухати». Твердо промовила Морей. В Емондовому лузі у мене виникли підозри навіть раніше, ніж я з вами зустрілася. Люди розповідали мені, як засмутилася їхня мудриня через те, що не провістила жорстоку зиму та запізнілу весну. Вони казали, як вона завжди точно передбачає погоду та врожай, розповідали, як чудово діють її ліки, як вона зціляє рани, так що людина має хіба що крихітний шрам на пам'ять а могла б залишитися калікою. І ніхто не накульгує, і ні у кого нічого не болить. Єдине, що змогли закинути вам кілька місцевих, так це те, що ви занадто молода, як для такої відповідальної справи. І це лише посилило мої підозри. Така майстерність у такому юному віці. Майстриня Барон добре мене навчила. Вона намагалася дивитися на Лана, але його погляд бентежив її тож вона стала дивитися поверх голови Айседай на ріку. Як посміли наші з селища пліткувати з чужинкою? «Хто це казав, що я надто молода?» – з притиском запитала вона. Марин посміхнулася, але не дала перевести розмову на інше. «На відміну від більшості жінок, які стверджують, що вони слухають вітер, ви справді можете це робити. Інколи». І, звісно, що насправді вітер тут ні до чого, все пов'язане з повітрям та водою. І цьому вас не треба навчати, бо ви з цим народилися так само, як народилася зі своїм хистом Еґвейн. Але вам треба навчитися керувати своїм даром як і їй необхідно навчатися. А коли я зустрілася з вами і подивилася на вас, мені знадобилося дві хвилини, аби все побачити. Ви пам'ятаєте, як я. Раптом запитала вас, чи ви бува не мудриня? Чому? Як ви гадаєте? Адже не було нічого, що відрізняло б вас від будь-якої іншої вродливої молодої жінки, що готується до свята. А я, навіть знаючи, що ваше селище має молоду мудриню, сподівалася побачити жінку набагато старшу за вас. На НІВ чудово пам'ятала їхню першу зустріч. Ця жінка, яка мала витримки більше, ніж будь-хто з жіночого кола, в убранні краще, за яке їй не доводилося бачити на своєму віку, звернулася до неї, як до дитини. А тоді ця Марейн подивилася на неї широко розплющеними очима, наче щось її здивувало. І з якоїсь дива спитала. Вона провела язиком по враз пересухлих губах. Вони обоє дивилися на неї. Охоронець з обличчям непроникним, наче камінь. Айсь седай, співчутливо, але пильно. Найнів похитала головою. «Ні! Ні, це неможливо! Я б знала! Ви намагаєтеся мене одурити! Не вийде!» «Звісно, ви нічого не знали», – сказала заспокійливо Марейн. «З якої це речі мали щось запідозрити? Від народження ви чули ці розмови про слухання вітру. І в будь-якому разі ви радше заявили би всьому Емондовому лугу, що ви – друг Морока» ніж зізналися б собі, навіть у найпотаємнішому закутку своєї свідомості, що маєте щось спільне із єдиною силою, чи з жахливим Айс Седай. Обличчям Марень промайнула посмішка. Але я можу вам розповісти, як усе починалося. Не хочу я більше слухати ваші брехні, запротестувала найнів. Але Айс Седай вела далі, не звернувши на це уваги. Мабуть, вісім чи десять років тому, це буває в різному віці, але завжди досить рано. Було щось таке, чого ви забажали понад усе у світі, щось дуже вам потрібне, і ви його отримали. Приміром, гілка раптом упала в ставок, і ви змогли вибратися на берег, а не потонули. Ваша подружка, ваш песик чи котик раптом одужали, коли всі казали, що вони помруть. Нічого особливого ви на ту мить не відчули, але за тиждень чи за десять днів після того у вас були перші наслідки дотику до істинного джерела. Може, гарячка чи застуда, що напали на вас зненацька і вклали до ліжка, а тоді раптом зникли лише за кілька годин. Реакції бувають різні, і жодна не триває більше кількох годин. Головний біль, заціпеніння і збудження, усе разом. А ще запаморочення і легковажні вчинки. Запаморока, коли ви кудись йдете і раптом відчуваєте, що й кроку не можете ступити, аби не спотикнутися. Або язик раптом перестає слухатися, і ви перекручуєте кожне друге слово. І це ще не все. Пригадуєте? Найнів важко опустилася на землю. Ноги у неї підкосилися. Вона пригадувала, але все одно помотала головою. Це просто збіг. Випадковий. Мабуть, Морень значно більше розпитувала в емондовому лузі, ніж каже. Ай, седай, завжди всіх про це розпитують. Лан простягнув руку, щоб допомогти підвестися. Проте вона її навіть не помітила. «Підемо далі», – промовила Морень, не дочекавшись від найнів відповіді. Свого часу ви вдалися до сили, аби стілити Перено або Егвейн. Стілення породжує певну спорідненість. Ви можете відчувати присутність людини, яку стілили. У Бейрелоні ви попрямували просто до Оленя та Лева. Хоча хай через які ворота ви увійшли до міста, ви мусили проходити повз інші заїжджі двори. Коли ви з'явилися в корчмі, то споміж мешканців Емондового лугу там були тільки Перн та Егвейн. То кого з них ви зцілили? Чи, може, обох? Егвейн. Ледь чутно прошепотіла найнів. Вона завжди сприймала, як буденне й самоочевидно, що може інколи сказати, хто до неї наближається, ще не бачачи цієї людини. І тільки тепер мудриня усвідомила, що це завжди був хтось із тих, на кого її лікування подіяло напрочуд успішно. А ще вона завжди знала, коли її ліки подіють так, як ніхто й не очікував. Завжди відчувала впевненість, коли казала про надзвичайно добрий урожай, або запевняла, що довгоочікуваний дощ повинен нарешті піти. Вона гадала, що це нормально, що так і має бути. Не всі мудрині можуть слухати вітер, але вона може. Так завжди казала майстриня Баран, а ще вона казала, що найнів стане однією з найкращих мудринь. У неї була костоловна гарячка. Вона опустила голову і говорила, звертаючись до землі. Я тоді була ще ученицею майстрині Баран, і вона наказала мені доглянути за Егвейн. Я була ще дуже юна і не усвідомлювала, що мудриня володіє ситуацією. На людину, хвору на костоломну гарячку, страшно дивитися. Дитина була вся мокра від поту. Вона стогнала та звивалася в судомах. І мені здалося, що я ось-ось почую, як у неї тріщать ламаючись кістки. Майстриня Барен попередила мене, що гарячка спаде за день, що найбільше за два. Але я думала, що вона просто мене заспокоює. Я була впевнена, що Егвень помирає. Я за нею часто приглядала, коли вона тільки починала дибати. Її мати залишала малу на мене, коли мала невідкладні справи. І ось я почала плакати, бо мусила дивитися, як вона помирає. Коли майстриня Баран повернулася за годину, то побачила, що криза минула. Вона була дуже здивована, але взялася клопотатися більше біля мене, ніж біля Егвень. Я гадала, що вона вирішила, наче я дала дівчинці якесь зілля, але боялася у цьому зізнатися. Гадала, вона мене заспокоює, аби я не думала, що чимось зашкодила дитині. А за тиждень потому я сиділа в кімнаті і раптом впала на підлогу. Мене трусило і кидало в жар. Майстриня баран уклала мене в ліжко, та до вечора все минулося. Найнів закінчила свою розповідь і опустила голову на руки. «Ця Айсседай вцілила саме в точку», – казала вона собі. «Хай спалить її світло, застосовувати силу, наче Айсседай, наче брудна Айсседай, друг Морока!» «Вам дуже пощастило», – промовила Морей, і на ній випросталася, сидячи. Лан відступив трохи, наче його не обходило те, про що жінки розмовляють між собою, і взявся поправляти сідло на Мандарбі, навіть не дивлячись у їхній бік. Пощастило! Вам вдалося хоча б приблизно контролювати силу. Хай навіть дотик до істинного джерела відбувається поки що випадково. Якби ви цього не зробили, з часом сила неминуча вас убила б. Як уб'є вона Егвень, якщо вам... Удасться завадити їй потрапити до Тарвалона. Якщо я навчилася це контролювати... Найнів ледь спромоглася зглитнути клубок у горлі. Це було так, наче вона знову визнає, що може робити те, що каже Айс Седай. Якщо я навчилася, то й вона може навчитися. Немає жодної потреби їхати їй до Тарвалона і вплутуватись у ваші інтриги. Морейн повільно похитала головою. Ай-седай розшукують дівчат, які можуть торкатися істинного джерела самотужки. Так само завзято, як ми розшукуємо здатних на це чоловіків. І за цим стоїть небажання поповнити наші лави. Принаймні, не лише це бажання. Також і непобоювання, що ці жінки використовуватимуть силу неналежним чином. Ні. Той примітивний контроль над силою, якого їм інколи вдається досягти, якщо їх осяє світло. Рідко буває настільки значним, аби вони наробили чималої шкоди. Адже по-справжньому торкатися джерела можливо лише під наглядом наставниці. А самотужки вони здатні на це лише зрідка. І жінки, звісно, не впадають у безум, який змушує чоловіків творити зло або штовхає на збочення. Ми розшукуємо цих дівчат, бо хочемо врятувати їм життя. Врятувати життя тих хто ніколи не навчиться запанувати над собою. «Жар і трясавиця, як це було у мене, нікого не можуть убити», – вперто стояла на своєму найдів. «І вони минулися за кілька місяців. Що ви на це скажете?» «Це були лише відлуння», – терпляче пояснила Морейн. «Кожного наступного разу відлуння приходить усе скоріше за фактичним дотиком до джерела» аж доки одного разу дві ці події трапляються водночас. Після цього видимих реакцій більше не відбувається. Але це так, наче годинник почав цокати, ведучи відлік часу. Рік, два роки. Я знала одну жінку, яка протрималася п'ять років. З чотирьох жінок, що мають природжений дар, як ви та Ервейн, три помруть, якщо ми їх не знайдемо і не навчимо. Це не та жахлива смерть, якою помирають чоловіки. Але теж не дуже приємна. Якщо можна назвати приємною будь-яку смерть взагалі. Конвульсії, викрики. Це триває упродовж багатьох днів. І коли це почнеться, вже нічого не можна вдіяти. Цьому вже нічим не зарадиш. Тут безсилі були би всі сидай, що є в Тарвалоні. «Ви обманюєте!» Всі ці розпитування в Еммондовому лузі ви вивідали про костоломну гарачку, на яку хворіла Егвін, про мої напади жару та трасовиці, і про все інше, а тоді зліпили всю цю історію. «Ви знаєте, що це не так», – спокійно відказала Морейн. «Неохоче, більш неохоче, ніж будь-коли у своєму житті, найнів кивнула. Це була її остання вперта спроба не визнавати безперечних фактів. І вона розуміла, що спроба ця є дурістю. Хай як би вона не хотіла з цим погодитися. Перша учениця майстрині Баран померла саме так, як змалювала щойно Айс Седай. Це було ще тоді, коли найні вбавилася з ляльками. А в Девенрайді таке ж трапилося ще з однією молодою жінкою. Лише кілька років тому. Вона теж була ученицею мудрині і уміла слухати вітер. «Я гадаю, ви маєте дуже високий потенціал», – вела далі Морейн. «Після науки ви зможете стати навіть могутнішою, ніж Егвейн. Хоча я досі була впевнена, що це вона стане однією з наймогутніших Айсседай, яких не було вже кілька сторіч». Найнів відсахнулася від Айсседай, як могла би відсахнутися від Гадюки. «Ні! Я не маю жодного стосунку до...» «До чого? До себе самої?» Вона затнулася, і голос її втратив упевненість. «Я би просила вас нікому про це не казати. Будь ласка!» Останні слова ледь не застрягли їй у горлі. Вона краще би погодилася зустрітися хоч зараз із стролоками, ніж промовити «будь ласка» до цієї жінки. Але Морейн лише кивнула на знак згоди. І найнів відчула себе трохи впевненіше. «Але це все жодним чином не пояснює, чого вам треба від Ранда, Мета та Перена». «Ними хоче заволодіти Морок», – відповіла Морейн. «Якщо ж Морок хоче щось отримати, я цьому перешкоджаю. Чи може бути простіша або краща причина?» Вона допила свій чай, спостерігаючи за найнів поверх обідка чашки. «Лане!» Нам час вирушати. Гадаю, варто їхати на південь. Боюся, Мудриня далі не подорожуватиме з нами. Найні встисла губи в нитку, коли почула, як Айс сказала «Мудриня», наче підкреслюючи, що вона відмовляється від якихось грандіозних речей на користь дрібниць. Вона не хоче, щоб я й далі їхала з ними. Вона намагається роздратувати мене, аби я забралася додому. І залишила їх самих із нею. Ні, я поїду з вами. Вам не вдасться мені завадити. Ніхто не збирається вам заважати, сказав на це Лан. Він вилив воду, що залишалася в чайнику в багаття, і поворушив попіл гілкою. Частина візерунка? Звернувся він до Марейн. Можливо, задумливо відказала та. Мені треба було ще раз поговорити з Мін. «Повірте, Найнів, ви бажана супутниця в цій подорожі». Лан вимовив її ім'я з ледь помітним ваганням, так, ніби хотів додати «седай» після нього, але не додав. Найнів наїжилася, сприйнявши це як спробу поглузувати з неї. Наїжилася й через те, що вони розмовляють у її присутності про речі геть їй незрозумілі, і навіть із вічливості не пояснюють їй, про що йдеться. Але вона не стане тішити їх запитаннями. Охоронець і далі готувався до від'їзду. Без жодного зайвого руху, так впевнено і спритно, що незабаром усе було готово. І він закінчив приторочувати сідельні торби та ковдри, засідлими Мандарба та Альдіб. «Я приведу вашого коня», – мовив Лан до найнів, зав'язавши останній вузол. Він пішов берегом ріки вгору і вона ледь помітно посміхнулася. Їй вдалося наблизитися до них так, що він навіть не помітив. А тепер він збирається спробувати знайти її коня. Йому доведеться дізнатися, що вона залишає не так багато слідів, коли когось вистежує. Ото вже буде втіха подивитися, як він повернеться з порожніми руками. "Чому на південь?" поцікавилася вона у Марейн. Я чула, як ви казали, що один із хлопців переправився через ріку. І як ви про це дізналися? Я дала кожному з хлопців по талісману. Такому, що встановив певний зв'язок між кожним із них і мною. Доки вони живі та мають ці монети із собою, я можу їх розшукати. Найні вкинула погляд у той бік, куди пішов охоронець. Але Марень похитала головою. Ні, не такий зв'язок. Талісмани тільки дозволяють мені знати, що вони живі, і знайти їх, якщо ми загубимося. Досить зручно за даних обставин, чи не так? Мені не подобається будь-що, якщо воно пов'язує вас з кимось із Емондового лугу, вперто відказала найнів. Але якщо це допоможе нам їх знайти? Допоможе. Я хотіла би спершу забрати того хлопця, що на тому боці, якби була така змога. На якусь мить голос Айссадай утратив свою впевненість він усього за кілька миль від нас, але я не можу дозволити собі гайнувати час тепер, коли тралоків тут більше нема, він самотужки безпечно дістанеться біломостя. Ті двоє, котрі вирушили вниз по річці, турбують мене більше вони втратили свої монети, а драли або переслідують їх або намагатимуться перехопити нас усіх у біломості. Вона зітхнула. Я повинна спершу подбати про ту проблему, що є нагальнішою. Мердрали могли... могли їх убити, сказала найнів. Морейн легенько похитала головою, відкидаючи це мігкування як надто банальне, і тому не варте обговорювання. Найнів знову стисла губи. «А де в такому разі Егвейн? Ви про неї навіть не згадали». «Не знаю», – визнала Морейн. «Але сподіваюся, що вона в безпеці». «Не знаєте? Сподіваєтеся? Усі ці балачки про те, щоб врятувати її життя, забравши її до Тарвалона. А тепер ви не знаєте, де вона? А вона, може, вже мертва?» «Я можу вирушити зараз на її пошуки». Але тоді мердрали матимуть більше часу, перш ніж я прийду на допомогу двом юнакам, котрі зараз рухаються на південь. Це вони потрібні Мороку, а не вона. Вони не стануть морочитися з Егвень, поки їхня справжня здобич залишається на волі. Найнів добре пам'ятала власну зустріч з переслідувачами, але не хотіла визнати, що Марейн має рацію. Отже, ви можете в найкращому разі припускати, що вона жива, якщо їй пощастило. Жива, можливо, самотня, перелякана, навіть поранена, на відстані багатьох днів подорожі до найближчого селища. Їй нема від кого чекати допомоги, крім як від нас, а ви збираєтеся її полишити на призволяще. А також, цілком можливо, вона може зараз перебувати разом з тим юнаком на тому березі. Або на шляху до Біломостя з двома іншими хлопцями. В будь-якому разі тут уже нема тралоків, а вона сильна, розумна дівчина і цілком здатна знайти шлях до Біломостя самостійно. Що доцільніше? Виходити з припущення, що вона може потребувати допомоги? Чи краще спробувати допомогти тим, про кого ми точно знаємо, що вони її потребують? Ви пропонуєте, аби я взялася шукати її? та залишила хлопців самих, самих, а може з мердралом, що йде по їхніх слідах. Хай як сильно я хочу, аби Егвень була в безпеці, у першу чергу, найнів, я борюся з Мороком, і наразі саме це визначає мій шлях». Морейн жодного разу не втратила спокою, перелічуючи жахливі альтернативи. Найнів хотілося накинутися на неї з лайкою. Кліпаючи очима, аби приховати сльози, вона відвернула обличчя «Відай, седай!» «Світло! Але ж мудриня має дбати про всіх своїх односельців. Чому ж я стою перед таким вибором?» «Ось лан», – мовила Морейн, підводячись та поправляючи плащ на плечах. Те, що охоронець вивів її коня з-за дерева, стало тепер лише невеличким уколом для самолюбства найнів. Але вона мимоволі стиснула губи, коли він передав їй поводи. Якби вона помітила хоча б найменший натяк на зловтіху, на його обличчі, замість цього незмінного кам'яного спокою, їй було б легше. Але очі його розширилися, коли він подивився на неї, і вона квапливо повернулася до нього спиною, аби змахнути сльози зі щік. «Та як він сміє кепкувати з того, що я плачу?» «Ви їдете, мудрине? холодно запитала Морейн. Найні в останнє неспішно оглянула ліс, гадаючи, чи не ховає він Егвейн десь у своїх нетрях. І тільки тоді сумно сілася на коня. Лан та Морейн уже сиділи в сідлах, розвертаючи коней на південь. Мудриня поїхала вслід за ними, з напруженою спиною і не озираючись. Натомість вона, не відриваючись, дивилася на Морейн. Ця Айс така впевнена і у своїй могутності, і в правильності своїх планів, думала вона. Але якщо ми не знайдемо Егвень та всіх решта хлопців живими та неушкодженими, вся її могутність її не захистить, навіть її сила. Я теж можу використати її, жінку. Ти сама мені про це сказала. Я можу використати її проти. Тебе.